lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám směrem směrnému na dnešní bohoslužbu. Dnešní poslední neděli předpostní dobu má různá označení v tradici. a agizime 50 dnů podle počtu dnů do Velikonoc. A nebo podle původního, podle původněho 31. žálmu, hospodině buď je skálou, záštitnou a hraden. A nebo se prostě říká masopus i neděli, protože pokud vírus tomu nebrání, lidé v té době slaví masopus. Tématem té neděle je láska. Láska k blížnímu a láska k Bohu. Písem z Pavlova listu ke Korintským o lásce tvoří jedno čtení. A Ježíšova láska k nám se vyjadřuje v jeho cestě do Jeruzaléma. No, no a dneska ovšem něco ještě přibude dnešní dátum 14. února bývá, a jsou to křesťany nebo nekřesťany, slaven jako Valentin. Ano, je to staro církevní. Svátek památky mučerníka Valentina z Říma. Valentín byl křesťan, pravděpodobně kněz, který v té době nejhorší, nejhoršího pro následovaní křesťanů v roce 269 zemřel za svou víru. Není to přesně známo, co k tomu vedlo, ale vzniklo nejrůznější legendy a ty bývaly také spojeny s těmi květiny. Říká se, že dostal se do střetu s židovským mánským státem tím, že On oddával zamilovaný, oddával manželské páry a tím bránil těm novomanželům, těm mužům, aby sloužil v římské armádě. A to v nějaké době, když třásla římské imperium, občanské války táhly jedný císaři proti. Soupeřům s armádami, to bylo citlivá věc. Byl popraven v roce 269 a na něj pamatoval, pamatovali křesťany i potom jako patron lásky. Lásky a přátelství. A mimochodem také patronem od té doby patří k Valentinovi kytky, květiny. Zavedlo se spousta jiných věcí, které s tím můčetnikem nemá nic společného. A můžeme také dojít k závěru, už ani z křesťanství moc společného nemájí. Ale Neděláme dobře, když pohledáme těch skutečných svědků, svědců víry, svědků víry, které nám předešly a které nám možná něco můžou i dneska předávat. Tak ten Valentin překonal překážky překážky mezi, v lásce mezi lidmi A takové překážky bývají i u nás, i v nás. A přejeme si, aby Bůh nás znovu probudil k lásce vzájemně, k lásce k Němu. A Bohu bohoslužbou, s tím Pán Bůh je láska, to z písma víš. 203 Bože je to tvoji činy a tvoje zásíbení, když objevuje se v našem světě láska, která umožňuje spojení mezi lidem. Prosíme tě, jako muži a ženy jako přátelé, jako blízcí, abychom mohli tvoje lásku zrcadlit. Abychom mohli touto lásku mít i v sobě, tuto lásku, kterou tvůj syn s námi se potkal. Abychom byli šťastní, abychom žili tak, jak jsi představil člověka, abychom mohli věřit, že ty jsi pramen vše lásky, to nám dej dnes a každý den znovu až na věky. Amen. Na čtení z písma svatého se můžeme sednout. Čtení z písně písní Jsem kvítek šáranský. Lili je v dolinách, jako lilie mezi trní, tak má přítelkyně mezi dcerami. Jako jablko mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem řádostivě v jeho stínu, jeho ovocemi sládne nájde. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. Občerstvěte mě, koláči hroznovými, osvěžte mě, jablky, neboť jsem nemocná láskou. Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. Zapřisahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních. Nebuďte... A nesporcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Hlas mého milého hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazale se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naši zítkou. Nahlíši do okem, dívá se v žížování. Můj milý se ozval. Řekl mi, staň má přítelkyně, krásko má a pojď. Hle, zima pominula, liavce přešly, jsou ty tam. Po zemi se objevují květy. Nadešel čas prořezávat révu. Hlas hrdličky slyšet v naší zemi. Fíkovník Nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň má, přítelkyně, krásko má a pojď. Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží. Dovšej mi zahlédnout tvou tvář. Dovol mi hlas tvůj slyšet, jak lahodný je tvůj hlas. Jak původnou máš stráž. Svíce nohámi je slovo tvé a světlo z sceme.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 Tisíce tun květin do Evropy, aby tady existovaly pár dnů ve báze a o příliš, mnohé, příliš velké konzumaci čokolády, to už víme z Vánoc, že to není zdravý způsob. Jako o Vánoci jsou obchody, plný reklám, ze všech stran nás chce někdo lákat, abychom slavili Valentína. A překvapený, když se díváme do, kalendář, do kalendáře Římsko-katolické církvě, tam ten Valentín jako svátek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 několik set výsledcích zámku. Zamilované páry tam přišly a ten most byl asi nějaký Prosluli za to. Přišli tam pro svoje partnerství, tam pověsili nějaký zámek, otočili, zamkli to, otočili klíčem a ten klíč hodili do vody. To se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 Císař schánil vojáky pro svou občanskou válku, Valentin oddával manželské páry, aby už ti muži nemusili narokovat do války. Pomáhal v podstatně desertérům. No, křesťanským desertérům určitě, ale v té době, kdo pomáhal křesťanům,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 Radost a nadšení lidi nad jeho vjezdem do Jeruzaléma se zmizí a zbývají zármutek a zoufalství. Toto je souvislost, když se svými Ježíš, schází se svými, svými účedníky na poslední večeři a loučí se s nimi.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 Za naloственo s která existuje dalším... jweládí, I'm mm -hmm. Pochudni, že na Praze se správna přijenování, co se stává prostě od zboru Praze, která mě je tak by jsem já už nepoznal, neměl, že že tobyśmy zobaczyli, jak ten projekt dokonuje innych innych zmian, że zmieniało się grafika. Co jsem řekl o té kapličce, károckém to je to vázané obrázkami, který se tam protože je Rozhodně Bože, ty jsi nám přitomen na cestě víry. Takže tvoje láska se zviditelnuje uprostřed nás i na našich cestách. A že máme tvoje přikázání, abychom zůstali v tvé lásce. Tak ti prosíme, abychom stále znovu se učili a procvičovali, jak můžeme být jednomu, jeden druhému tvým obrazem. Uč nás trpělivost. Uč nás obětavost, už nás, oddanost, něžnost, důvěru. Ve vzájemných ať je to v partnerství nebo v přátelství, ať je to v každodenních stazích s lidmi, kteří nás obklopují. Teď abychom byli důvěruhodní nositele Tvé lásky, lásky ve světě. Abychom neidealizovali naše vlastnosti a naše vztahy, ale abychom žili z toho, co je to nejvzácnější z evangéli, Tvého Evangelia, abychom žili z odpuštění. Dej nám velkou vysost, dej nám schopnost, prominout jeden chybí druhého. Zabran, abychom se navzájem neodsuzovali, abychom nehledali vlastní chyby od druhého. Buď v požehnání v našich vztahů, našich manželství, v našich rodin. Prosíme tě za lidé v této země, který by chtěli mít radostný, naplněný vztahy, a který někdy mají klamné představy o lásce. Ty, abychom, aby potkávali ti, kteří jsou otevřený, a upřímný, aby mohli růst ve vzájemných vztazích, ať se to nazývá jakkoliv. A prosíme tě za lidi, kteří nosí teď odpovědnost a břemena v péči nemocných, v pastorační Petře těch, kdo trpí v koronavírové nemoci. Prosíme Tě, abychom jeden druhé neopustili a abychom si navzájem připomněli, připomínali a povzpůsovali k tomu, že jeden není sám, ale ve vztahu s druhem. A vše, co nás teď zatěžuje, zaměstnáva, naplňuje, vkládáme to slov, který tvůj syn nám naučil. Od máš, který jsi na nebes Láska je trpělivá, laskavá nezámítí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska na, nepřesně nehledá svůj prospěch, nedá se vytrážit, nepokřítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy, ať se děje cokoliv. Láska vytrví, láska věří, láska má naději, láska vytrvá, láska nikdy nezanikne. A pokoj Boží přemýšlející každému myšlení bude střežit vaše srdce i mysl Běžíši Kristu.